بسم اللہ الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> و ایلا فکر جیاتی لکتخصیص ردن علا من زاما انفراد آئیر ہی و مشارکتہو دا استثناء دا اللم دا سلکے مرکب دے دا استثناء دا ما کبل ہے عبارتنا ان ولی المسند الیه حرف النفی مخی تاستو بیلو چی مسند الیه حرف النفی سرا نیز دیل حرف نفی مخی ورکسی متسل <متصح> مسند <متصح> الیه <متصح> را نو دائد آنگه اصطسنا دا نو مطلب داشا الم یلی المسلل حرف النفی حرف النفی ورسر یلی کی نو نو دائید دو مطلب اکیدش یا حرف النفی بالکن نو یا یلی کو هم متقدم نو انا ما کلت نو ما انا ما کلتو تا موسیقی حرف النفی رس تو نو یلی ورسر نی نو مطلب داری یا دا بالکن حرف النفی بکلان کن دی یا کلام کې حرف نه پښتا هو د مسند الیه نه متأخر اوبام نو د دې د تفصیل هغه چې بیا کله کله د پرد تخصیص راځي او کله کله د پرد کسر افراد او کله کله د قصر قلب راځي دا درې فواید بیا ورګي نه د تخصیص د پرد راځي د تخصیص کله په صورت ده کسره افراد کې وکړه په صورت د کسرې قلب قل کې ان دې به په راضي خداګه دا حد صورت دې تخصیص دا پر راضي او تخصیص په صورت د کسره افراد په صورت دو تصرق قلب د دې دواله په راضي ان واجب حدا خبره کینو وګزنیشته ا د ټول تفصیل به ان شاء الله وي دا خبره آغه چې کړه مسنئ له معرفه یې چې تفصیل دا روان دي کله مسنئ له یاو سترتي دغه چې ما مخکري هر فنبي مخکري د مسند له اور بسیدا د تفصیل درشو سا د تفصیل کرکې هر فنبي د سره نشتا یا شتا ولا مسند له ده والسلام زاحت که و الا و الا لم يلمسند الیه کی نو د مسند له سره متصل حرف النبی تشویر بیانې به الا یکون فیکلام حرف دا ذاته کلام کې بالکل حرف النبی نو اصله او یکون یحو حرف النبی هو عن المسند اليه دي متاخر رچنا المسند <تصفيق> <تصفيق> اليهنا نبيه الرساله الطرازي والا انه فقد ياتي بارزي التقديم ده تقديم ده مسند اليه للتخصيص ده طراز التخصيص ارصبه ان شاء الله راشد حضرات ما فيها ما اختصروا اقلا دلتا التخصيص راضي التخصيص من البصره تنبان كسر الفا كسر القلب ارصبه ان الله راشي ده طراز راضي پر سړی د دې او جنہ کټ نکلی وکړ چې تی د تقوی کنا سہی جن الله ني لیکلي پکجیا د تقدیم لټخصیس خو د پردہ تخصیس راځي او تخصیس د قصشی لپاره رد تن په دا متکلم رد کوي علامه طاجا باندې زعما چې اغزام کړ دې ګمانه کړ دې انفراد غیر هي د منفردوالي د غیر د مسنئ له به دې دکا خبرې پھیلی سلام ینه متکلم په اراجارت کوي چې سو کو د خبرې پیلي د مسند الیه نه علاوه بل چا سره تړي هغه په منفرد ګرځې چي دا د متکلم پیل نه بلکې دا د زید پیل نه متکلم اوه نه دا زما پیلله انا سعید انا سعید به حاجتکا او زعن کو چي دا زید څخه کړي دا سعید کړي د زما په حاجت کې انا متقلم په غبرندې را دوی چی زیات نه راکړي دا کار صرف ما کوي انه ساحه نه را دوی کو پچا باندې پدک زائم جزام کو چې دې پنسره بل څو خاص دي خبر هم څنګه را لګا نو متکلل دا خبر الټکل زائم نظام یې سکو الټک یو متقلم کې دا فل څو را کو انا دې د ویل کی کسه قلب انفراد غیر هی غیر المسند به به بالخبر الفعلي لذا کم صورت شو؟ صورت دم کسرن قلب شو اوز ہو. او زعمه مشارکته یا متکلم راضی تقدیم در پر تخصیص او بدی که رد وی فارجا باندې چې اعظم په مشارکته هو نه مشارکته د غیر د مسند الیه سره د متکلم سره فيه بدک خبره فعلی یو که سوی چې خبره سو را کار دم کړی او بل چا نما تکلم ان دا بلجانه کړه په دې کې زمون فريدم دامه یاوه کړه دا کسری فاض شکنه زامه اشتراک ثابته د اشتراک سکو افراط تر واسطو دې تکسری فاض وي یا دې په اړه دا ب هغه چا باندې زامه مشارکته چاغه مشار زام کړه د ګمان کړه د مشارکت د غیر په دې خبره پھیلې کی د مسند الہی سره نما تکلم سره نحوه نو یو سورث در لپاره مثال درکې چې کوم سورث هر پننه په بالکل نشته دا مثال لرګي انا سعت فی حاجتک نو انا دا مقدم شه زه په نن را الله تفاصيل دا اصل کیروس تو بیا مخکشه نو انا سا سا کی تقدیم راغله چې سعتو نامه کښې ویلې چې کله دا مخکشه می تخصیص फायदा وکړه انا سعت فی حاجتک لمن زعما انفراد الغیب سہی لکه دا کول ته چبا ګلیمان دا اجا بروکي باهکې زه انفراد لغیر چې عظام کوي د انفراد دغیر بس سای د سای سره چې دا سای متقلم کړی بل چا ده نو متقلیم وي نه دا بل چا د پرې خبره اوټکې ما کړی ده نو سپ کوونوکس کل وختپل او پس دا ک سره شو او ام یا دا کلل د ا چا باره کې و لیمنځ اما چې اظام کړی مشارکه تهو مشارکت دغیر لکه د تا استعیب استایی کې نو توګه مثلا غیر شریک نه دی یا واځي متکلم وی زم دا صای صرف ما کړی دا نو که کنه کسره افراد ویسي کې تصریف افراد دی نو راستو د اسودته ذکر شو د تخصیص د پر د کسر کال د لن کسر افراد په بعضو صورتونو کې دو دواله د لپاره تاکیدات هم کول د پرم تاکیدات ذکر کړي د بل پرم تاکیدات ذکر کړي فايؤكد على الاول او التاكيد مسند اليه كه الوه كل شيء على الاول بنا برتقدير اول ايه على تقدير كونهه پس اغسره باندي چې دا كلام ردوي على نظام انفراد الغير فارجع بني چې اغزم ده انفراد ده غير کړي ينه په صورت د کسر قلب کې سګول شي تاکيدو کول شي او کسر قلب د کسرکان په صورت کې بنا ولا غيري انا ساعدت بحاجتك صحیح کړه لا غيري هغه د غیر سره خبره خاص کوله چې asa ayar kreda نو متکلم غننده کړي بلکې ما کړي دا د ما کوله پر تاکید درې ما کړي وحدي او ازي تر هغه کړي دا, دا ما سره پدی کې شریکونه نه دا کول څه کې ما سره پدی کې شراکت نو د تاکید بنحو لا غيري مثلو الله زيد نوم ویلي کې انا سايت بي حاجت کې الله زيد د مسل له تاكيد کې تکره اسم دې موږ سره لېه اسم دې د هغه دی انا لازید انا سائتو لازید انا سائتو لا حمد انا سائتو ولا من سواي دا ټول څه دی دا دی واجب بني دا تاکید زکه کول شي لنه انه زکه ان انا سائتو کې تقدیم نا مفهومن په دغه کې درسایي متکلم کړي بل چا کړي دا ندبل چانو کول دو تخصیص په صورت کې مفہومن معلومي او د تقدیم د تاکید په صورت کې صراحتن معلومي لا غیري سره صراحتن معلومي چې بل چنره کړې او انا زائد تقدیم سره مفہومن معلومي نو کله نکله کلان ده که مفهوم سقول شي په صحیح الفاظ سره تاکیدم کول شي نو تاكيد قول شي بلا غيري سره لئن هو ذكر لا و ويرا الفاظي ادل سره هند صراحه د ليات کي علا ازاله شبهه دين په ازاله د شبهه باندې کوم شبهه باندې چې ان الفيل صدر عن ما يرد سو تاكيد د غير مصادر ده متكلم نه نه ده نه ده شبهه زایلونه باندې د الفاظ د لا غيري صراحه د ليات کي پر او تاكيد قول شي په تقدير الثاني باندې تقدير الثاني کوم ده كون يرد على من نظام چه پا کم سورت کی را کلام بید بی پچا باننی پا آغا چا باننی چه ازا ہم دا مشارکت کی په سورت د کسر افراد کی افراد کی, افراد کی چه علیکہ زمن فردی متقلم وی وحدی انا سائیتو ندر انا تاییتو کا وحدی در من فردوال تاکیت شکنن مشل متفردن او متوحدن او غیر مشارکین د ټول فاز رالشی انا ساعت وحدی انا ساعت و متفردن او متوحدن او غیر مشارکین انا ساعت متوحدن انا ساعت غیر مشارکین دا کسر په صورت کې تاکيدات شي دا انا ساعت نا مطلب دا جمعی आवाज کار کړي دی نه مفهوم سره معلومی انا ساعت ما او چې وحدی جو نه د نه سرهحت سره معلومی چې ما سره بل څوک دا کرنګ یخ طلعای لانه زګه الفاسری د تاکید د الفاظ اداله سره هن صراحتن د لاد کی پوزال رشیبی معنی ازاله د شبه سره چې هم زعم به زعمه چې هغه زعمه سه کوي د اشتراک بغیر کی پسه کې فدې فعل کی ده په ایشکان لدی چې له کدوړو صورتونو کې تا تاکید راو نه آی تاکید د دې چې زینو د پرلازی د د پرشوی د پرلازی یو راضی کنه دغه صورتونه کې تأكيد ځکه ځکه کړو چې تأكيد دغه پر شوبه لپاره راتل شي او تأكيد وته چې لري نمای کو نه د خووی له دفه شوبه دنه لپاره د پر شوبه خالجه کل وسان نه چې هغه مخلوط شي وي د ذہن د چ سره د سام سره سام نه په زين دا دی چې دا کار بل کلی کوي او توته انساید لا هي صحیح شه دا غزام دا غزل شوبه دا وريدن کې د ځله شوباله خدمت یا هغه تاسو سره په کې شتون کې شریک ته ځله کې دا شوباله وره سامعه ته خبر اوروله چې انس آئے ته متفر زده ون وقد یاتی للتکویج ځکه کله حرف نه یا حرف النبي یو د مسند نه رست ویل داغه دو په دیو په دی بیان شو د شرایطو نه اذن ته دا بیان وکد او کنا دا تقدیم راځي د لپاره د تقوی دا حکم تقوی په لغت کې هغه مضبوطول او قوی کی حکم مضبوطول دا راځي په تکرار دا اسناد سره د تفاصیل ان شاء الله مزيد را روان دي دمرکزه خبره ذہن کې کړه چې تقوی مضبوطول او قوی کی او مضبوطول په تکرار دا اسناد سر راځي وقد ياتي التكوين وتقريره او قلنا كل يجيد برده تكوين الحكم وتقريره والمضبط له داغي په زهنه سامنے کې دون تخصيص او برده تخصيص ناراضي نه خو هو يا عاتل جزيل هو يا عاتل جزيل بلانكيتري نو پرې سره مخصوص ثاني نه وي بلانكيت کوي او بل څوک نه کوي يا بلانكيت کوي بل څوک سره شریک ستا <سطح> مقصود صرف غدا ده چې غدا کار کيده ذهن کې کيده وره هوا ندايوزل يوتي يوزل زمير ته اسنات شو نو دا پورو جمله شونه دوباره به اسنات چا شو غات شو هوا غات شي دي يوتي غات شي کم ده س کوي مالک اسير ور کوي نو په اسنات شو هوا غات شي مالک اسير ور کوي يوتي زمير ته اسنات شي دا پورو جمله شو و ته اسنات بس دهم چې په دې سره مقصد مو ته کلمسی وی لپاره تحقيق ثابتول د خبری انه دا پلان کې چې نه یې فعل کړي یا عکاد مال کثیر وسرده علیګه او ضرب خراب شیتاته تحقيق د معنا د تقوی داغه تحقيق با تتراش وکذا اذا کان الفلب منفی فقد جاءت التقديم للتخصيص وقد جاءت للتقويه مرکی مثال د تاسو ګره چې مثال در درکو دوور یو داری د دا حرف چ هرر نهفی بلکل بل دا د چې هرررف نهفی یروست نه د چې کم ال مخک در کله د چا دررکلو ا سا د مثبتو او د منفی مثال نه د ورکه دلته د منفی مثال ورکېذا همده کرن کله ن کله د پااره د منیم دا دواه کاره کوي کم کې مخک شو ینی کله نقلل دپار د تخصسیص بس صورت ک سر کلل کسر ک او کله نقاله دپار د ت قووي چې هررف نهفی وي مسند الیه هنا رستوی نو اوم دکدار په پیدي ورکي کوم چې مذکور کې بيان شو او کله زه کان الفيلو اذكر اني پیدي ورکي ددوا مذکورہ پیدي ورکي زکان الفيل منفي هر کال چې فعل منفي په حرف نفي سره حرف نفي د مسند الیه هنا رستوی صحیح شګنه نفکجه دې دې سره دکذا اشاره صراحت کوي کذا کې اشاره فه خدای صراحت بيان نه نفکجه د تقدیم کله نکره رزي چې فعل منفي تقدیم د پرد وکا جا داو تخصیص دو صورت شو وکا جا دیوکن نکل رضی لیت تقوید پر مثال داول نحو انتا ما سائید فی حاجتی انتا ما سائید فی حاجتی قصدن الی تخصیصی بی آدم اس سائید نو پس مقصود داوی انتا ما سائید انتا ما سائید تا سائید او کچرے دسته عامه ګمان دا وی چی صرف ما کوي او تا تې نه دا کوي بل چا کوي مقن ش کنه مام کوي دا ا مام نه دا کوي او زید نه نه تا پې تا نه دا کری. صرف تا په دې نو کول کیدا صرف بلکله ش... بل د ثوب شریکو نشته نو به دې ویل کیدا صرف د ثوب شریکو نشته نو پرده مثال اغه صرف په عام نظام ځایم سره تک کثرت او کثرکن دا د کلام چې چاته ورول شي د سام په اعتبار سره جوړی خبرم ځان تر هلته دا په اعتبار ده چې سره جوړی په سام سره نو انت ما سائده فی حاجت کازدن چې په دې کول کې سری مقصود وی الى تخصیصه تخصیص د مخاطب پنت به عدم صاحب پنه په ځای سره کازدن چې په دې مقصود وی الى تخصیصه د خاص کولو د مخاطب به عدم سعی په نشواله د سعی سره اګه که مخاطب ځان سره بل څوک شریکي پرې نه فږي نو شو افrazio سې او کړي نه نقل د بنچا سره نه فړ کړي تاوینه دا نه کول تا کړي نو بیا قلش دا د اول مثال دی دا اول مثال هغه ماته نه ور کړي ندی وځنه شارح داغه د پر ذکر کو چې کوم صورت کې حرف النفي د مسلمان لهین اورستوي ادم صورت هغه ذکر کوي نح انت لا تکذيب انت لا تکذيب ها د تکوي لپاره مثال ورکړل دي او د تخصيص لپاره مثال نه دی ورکړل نه تخصيص لپاره مثال هغه شارح ذکر کوي د تکوي لپاره ماتین ذکر کړي دي وګوره دیکه وګوره دیکه مستعليهن انا بکم طرف تراغالینا رست دراغالینا انتا لا تقذبو لا ملیب لا اغاد دینا رست دلینا او در امیثال دو تخصیص نو دار تقویل دار لا تقذبو پورا یو ځل مخاطب تا اسنادو شو پا تقذبو کی انتا زمیر دے او دوبارہ دار پورا جملہ انتا تسوشو اسنادو شو تکرار دا اسناد تقویل نو دیو آئی و هو لتقوی دا مثال چلی لتكوي الحكم المنفي وده خبرة غلطة لتكوي الحكم المنفي لتكوي نفي الحكم لتكوي نفي الحكم فارد التكوي ده نفي ده حكم يلقى دلتا ديسرة تأكيد ده كذ بمن فيه تأكيد انشاء بلكي كذب نفي كذب تأكيد كمان سلام خبرة مزحين ترى لك یلګا په دې تقدیم سره ان لا تکذیبو سره دا شو چې لا تکذیبو وسو مضبوط ش لا تکذیبو وسو بلکې د کذب نبی وشو په طریق مضبوطه سره یو کذب من پیه مضبوطو ليو د کذب نبی کولې نو دلته کې د کذب نبی وشو خبرونه ترالګا استاذ عشیکم لیکله الاولى خص بالمنفي لان الحكم المنفي بالمثال هو الكذب حقنا 1 مينيتس وزهت طرح شرده دله حكم سشري حكم هو كذب ديگه نو ده کذب تاکید کوله شکن ده کذب تاکید اون ش ده کذب تاکید اون ش متى ده منفي نه ختمول پکا دي منفي کيت نه ختمول تکوي الحكم المنفي. ده حکم منفی تاکید اون شو ده حکم تاکید اون شو بلکه حکم شو حکم شیشو نفیشو کذب پلاس لا تکذیب و سرسشو نفیشو ندای حسب المنفی لان الحكم المنفی فی المثال هو الكذب وليس المراد تکویل کذب المنفی وانما المراد تکویته النفی للكذب صحیح شکنا ای يدل على ذلک فدی بندوست پیشکی پختله ماتن متن ما توره فانه اشد لنفی الكذب دا کلام چده نبي دې کېدې چې د بارسه شه شد او راغره نبي دې حکم نه پینېدا بلکې پدې کې کې ژوند نبي دې حکم نه پینېنه نفي پی دې کې ژوند انت لا تکذب وهو لتقوی الحكم المنفي دا پرده نبي دې کذب دې چې کوم اگر غرید تقریر دا پرې دې سره وره تقریر பைنه هو دا تا کې دا تقدیم شدد اشد لنفي تق... الكذب ده فرض نه پی ده کذب و ده اشد ده اسم ترجیل کنه نزدان ډیر مضبوط ته نه پی ده کذب په د کی سواده ده چا نه سواده ده, سوا ده, ده دوه جملونه چې ته صرف لا تکذبو وه او مخکلشه وکذمن لا تکذبو انت و ده جمله عام ته لا تکذبو ته دروونه و ده کې ده حکم مضبوطواله ده په نسبت ده دی جمله چې لا تکذبو یا لا تکذبو انت و اگر اجه تراله پڅدا انت ته محق کې نه ده ته زورداري طریقے سره د نبی کې زدله ام ته لا تکذیب ته بالکل دروغ نه اګه ته جلا تکذیب دروغ نه ته بالکل دروغ نه ته چې ته محق کې ندی کې زور دی ته دروغ نه کو کول اگر اته نه محق کې لا تکذیب دروغ نه نه صحیح ځای نه اغه ندی کوم رتا یا لا تکذیب انت دروغ نه پهمره تاک خوته نه د په ک تاکید سر دوا د دوونه نو دکه خبره ې کوي ین نه اشد دا اشد دی لکیز دپار د نپ کې د مسه کلام اشد دی ترییم و د چا اشد دی د لا من تکرارې لثناات کوم تکرار د اسناد د المفقود فی لا تکذبو اغه د لماده وجی د اسناد نه فی چې د پدغه انت لا تکذبو کوم تکرار د اسناد د اغه مفقود د لا تکذبو ک لم فی من تکرار الاسناد چې د تکرار د اسناد پانت لا تکذبو کی المفقود چې دک تکرار شری د نشته پسکه لا تکذبو کی ریبن وجه خبرسته ان شاء الله خدمت خبره کی چمتن مثال د تقوی حوزه ذکر کړه لکه مته کې تقوی مثال څه شانت لا ته دیو شوکنه خو دې بل لپاره دوه تاسو تمه ورته تخصیص د لپاره مثال شارحو ذکر کړئ ان تمه صاحب دی حاجت خو چا نه ذکر کړي ماتن ذکر کړي نه نو د تقوی مثال یې ذکر کړه او د تخصیص مثال ماتن ذکر نه کو نو لږه سره نه لګی د کسو واجبه هر هغه ځای ته لا ذکر چې نه ماتن نه ماتن کې څه مثالونه نه ذکر صرف کاه ذکر کړئ خو ده فرق بیان ول پر چی دتا پر کابرانکی په د مسند له هیګه او په ماده متکوی کی چې دغه د ګور الله تکذب انت کی د انت د لا تکذب او په دې کې چې کومه د حکمم نشتا په دې کې مضبوطونه نشتا ادا تاکید او په انته لا تضب و کې دی د توي ده چې د پک بیایان ک پرمااب د تکوي او د تاکید ک او دا خبره وکې چې توي د کې ن پهزورداره ت کې سره کول شي او په تاکید کې زورداره ت کې سر نهفی ن شي کول او د تکې بیایان د پر پرمااب او د ت کووي تاکید مثال توي مثال بیایان کو او د تسییس مثاله بیایان نهه وقتته سرهی اغتصار کړه بسوالې کړه مصنف په مثال د کوی باندې او د تخصیص ینه د ذکر کړه ولی ليفرع تفريع کی عليه په د مثال باندې ا التفريق تا د فرقو د نه هو په ما باندې تکوی کې د نه هو زمبته کوی تر زده وغه نے تاکید المصنفه په ما باندې د تاکید مستویل دی هکې اما اشاره لکه څنګه چې مصنف اشاره کړه د الیه د فرق تا بکولی په خپل کول سره وکذا من لا انت لا تکذبو چره اشد و ده اشد دچانه لا تکذبو انت نه چ انت رست کی ولین یعنی وجدال مقصود دمسند ده به انه اشد لنفي الكذب ده کما ذکره انت چ محقی کی انت لا تکذبو چ کی اشد و ده ډیر سخته ته نپکی ننپې کیز اوف ده پره ده چانه ده لا تکذبو انت نه ما ان نفي سره دنه چده په ده کی لا تکذبو انت کی تاکیدا تأکیداً پدیک شهره تأکید دمسنهره پر تأکید کوم أنت دکنه لا تکذب کأنته زمیر دې او موقع د اذم رستنه أنت والا تأکید وجب یانه ور پسې ماټین خپلہ چې تأکید په صورت کې مضبوطواله ولینشته دایې وجب یانه دلته تک زوانته وجب یانه چې دې کې نوی د کز بولې کمه په کمزوري طریقې ده نواجه ام دکا دا شلی انهو لتاکید المحکوم علیه لا لتاکید الحکم یه لگا دا انتا تاکید دچارا پارا دی دا اغبل چې دی چپلا تک زیبو کی دی اغم محکومن علیه دی مسندن علیه دی نا پایده که تاکید او مضبوطوال را غی هو دا مسندن علیه را غی دا اسنا دا, دا تاکید را قدم مبتدا غید مستلیه یعنی ده فاعل راغی تمثیل ایه راغی ده فاعل راغی او چکم حکم ده دا کیزن داغی تاکید قرانه کې کنه نو دځه قوای چې لتاکید المحكوم علیه لا دتاکید الحكم او چې تاکید د حکم انش نشه نو تکرار د استاد مفقود او تکوی راضیه مضبوطه علی راضی دسه سره پد ټوارګا اسناد سره او لانه کې د مرجه بیاننه لانه لتاكيد المحكوم عليه ان لفظ زمير تشتر اجرینه دیوې لفظ انت تیار دا انت چره د تاکید د فرض لا تکذیبو کې کومن تل اوه دی پوره جمله تر کا لا تکذیب انت والے جمله شه نو پرې کې تاکید د محكوم علیه ای دا تاکید د حکم نشته نو مرضی ولا د بیان یانه انه ال ان انت یو او لانه دوه معنا او لانه لا تکذیب انت لتاكيد المحكوم علیه د فرض تاکید چره لا محكوم عليه وفعله بانه جدك محكوم عليه جي هو ضمير المخاطب جد ضمير المخاطب لتحقيق التاكيد فيدا معنى جد تاكيدي ولو لارا الك لا تكذبوا بما تبينا به استاد اول مراد منه انت لا تكذب احتمال كليش كان شلاك قد ما تروجن كلي سنه اوله لا تكذب انت جد كذب ضروري نويلو اغا امته نبي تكذب بلکه امتا نو ادا وی له تاکید المحكوم علیه ده طرفه تاکید تاکید به سر طرفه وی به انه ده مسند الهی چې د وزمه او مخاطب پنا تکذيبو کې کوم ضمير دي ام ارمس ند الهی تحقیقا تحقیق تور ولیس الاسناد الهی او پنا تکذيبو کې کومنده ده غلطانه ده اسناد الهی صالحوا په تر کې ده غلطی باندي وتجوزيات په تر مجاز باندي او نسيان په تر کې ده چابه شي نه نسبه تحقيقا لا لتاكيد الحكم لا في بانده التاكيد المحكوم عليه لا لتاكيد الحكم ولي تاكيد الحكم, الحكم. نشته لاعدام لاعدام تكرار الاسنان ذكر تكرار الاسنان نشده شنو توه شهر داله تكذيب دا محكه جمله شنو خبر مقدم شو بانتى ومبتدا مؤخر دا سنه دي ا انتى ا مؤكد بدور نفس بیا لا تکذبون لسنت خبر نه نو خبر یو پیرا دی یعادم د تکرار له دو جې د ادم د تکرار د اسناد نه